El projecte d'Ateneu Popular de la Federació d'Entitats de l'Harmonia es va crear l'any 2006, després de l'adquisició de la norma recinte Fabril de Fabra i Coats per part de l'Ajuntament de Barcelona. Volíem estar pendents de què s'hi feia, feia i de quina manera assegurar-nos que no es construiria d'esquena les necessitats reals del poble i sabíem que junts tindríem molta més força. Així que ens vam reunir, gent procedent de diverses entitats, entitats per impulsar entre tots l'harmonia, explica Xavi Serrà, un dels pares del projecte. L'atenció de l'harmonia, iniciativa de la qual formen part entitats d'àmbits molt dispars, de Diables fins al Col·lectiu Cultural de Cine Popular, passant per l'associació de suport al Sahara Soha so Andreu, Andreu, la cooperativa de consum ecològic Pachamama, i la joventut obrera cristiana és gestionada de forma ciut ciutadana al casal de barri projectat a la nova macroilla d'equipaments de fabricats. Les obres de l'edifici es situen en la primera nau entrant a la dreta. Els treballs arquitectònics continuen endavant, però encara no hi ha cap compromís per part de l'actual govern municipal que la gestió del futur casal les obres estan seguint els plans elaborats per l'equip de l'harmonia, després d'haver arribat a un consens amb l'anterior govern, recaigui finalment en aquesta federació d'associacions van estar ara van estar a punt d'arribar un acord per escrit amb els socialistes que potser ara no servirà de gaire, però almenys tindrien un paper firmat, però finalment no hi van ser temps. Per als impulsors de l'harmonia és de justícia que se's atorgui la gestió de l'equipament, ja que són una entitat oberta a la qual es poden sumar tots els projectes que treballen pel parc, pel barri i pel barri, i per que fa els gent que treballen per la agrupació ciutadana d'aquesta nau. Molt bé. Doncs d'aquesta manera comencem una nova vida d'aquest programa des del 91.6 de la Fai Masos, tot un poble que us parla i acompanya doncs hi van i Carlos Gasuñ i Jordi Garcia. Passeja cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 El primer d'ells no obstant, actuava en companyia d'una altra jove que va aconseguir fugir en el moment de' res, però que ja està identificat. La policia tenia constància d'una sèrie d'atracaments en farmàcies i petits supermercats que en alguns casos tenien un patró comú. Des de principis d'agost s'havien eh, rebut denúncies que dos homes entraven sobretot en farmàcies amb la cara tapada amb un passa muntanyes i armats amb ganivets i armes de foc, encara que aquests potser eren simulades. En alguna ocasió van ferir les seves víctimes. A través de les dades que van proporcionar els denunciants es va aconseguir identificar un dels atracadors, que era veí de la Trinitat Vella. Va estar a punt de ser arrestat dies després, juntament amb el seu company de delictes, després d'un donar un cop a Sant Andreu, però van aconseguir escapar-se. Després d'un altre atracament, en aquella ocasió, a una farmàcia de Nou Barris, van ser seguits fins a casa seva. Un va ser detingut, l'altre es va enfrontar als agents i va poder fugir. I avui parlem avui es, que es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental amb el segon cicle de cinema i salut mental. Avui comença el segon cicle de cinema i salut mental que té, voluntat, té la voluntat de seguir construint diàlegs al voltant de la salut de tots i totes de Sant Andreu.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 El segon cicle de cinema i salut mental a Sant Andreu es fa a l'equip Centre de Dia, la Revolució Comunitària, Serveis de Salut Mental Sant Andreu, Fundació Vidal i Barraquer, i si volem una informació podeu posar-ho en contacte també, ja amb ells amb cda.fb.cat. El segon cicle de cinema i salut mental es realitzarà cada dimecres d'octubre a les 100 de la tarda en els horaris i biblioteques següents. Avui, Dia Mundial de la Salut Mental, es farà al Centre Cultural Can Fabra. El 17 d'octubre, a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero. El 24 d'octubre, a la Biblioteca del Bon Pastor. I el 32 d'octubre, a la Biblioteca de la Sagrada, Marina Clotet. Molt bé, doncs continuem parlant de la, de la Trinitat Vella, i és que el futur de la Trinitat Vella doncs, està lligat a l'enderrocament íntegre de la presó. El projecte de transformació de la Trinitat Vella està lligat a l'enderrocament íntegre d'aquesta presó que es troba en aquests moments a l'espera de l'aprovació del nou pla integral de la Trinitat Vella. I què es farà la Trinitat Vella? Doncs bàsicament una nova àrea que per la seva densitat edificatòria i per la seva vialitat es fon amb el casc antic del barri. Es preveu aixecar-hi 407 pisos, 233 amb algun tipus de protecció i 174 que serviran per reallotjar-hi els inquilins que ocupen pisos del patronat municipal de l'habitatge. Entre la zona de la presó i el casc antic hi ha 12 metres de diferència de cota. El pla preu salva aquest desnivell mitjançant l'escalat dels edificis de vivendes amb l'objectiu que les zones verdes i l'espai públic en general, que es creen, siguin tan horitzontals com, com sigui possible. A la cota més alta s'hi una gran plaça gairebé simètrica a la del casc antic. Allà s'hi construiran els principals equipaments que han de dotar de vida aquest espai central, així com la major part del terciari, en planta baixa, previst en el pla. Aquests equipaments seran de tres tipus. D'una banda, socials, un auditori i un centre cívic. També educatius, un equipament universitari, una guarderia i una escola de primària i culturals. I ara parlem de la l'Anna Uibanov, que us ofereix informació sobre la gestió de projectes escènics. En aquesta ocasió doncs, arriben a la segona edició. Aquest projecte és adreçat a joves artistes i companyies d'arts escèniques que poden beneficiar-se molt en compartir experiències i adquirir eines bàsiques de treball en els diferents àmbits de la gestió d'un projecte cultural. Els usuaris que durant l'any fan uns dels serveis de l'àrea de suport a la creació de la Nau Beanoff, essencialment joves companyies de teatre que comencen a posar en marxa projectes propis, seran un col·lectiu al qual donarem especial atenció.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 i s'han buscat professionals amb experiència en cada tema i capacitat de dinamitzar el diàleg i l'intercanvi dels participants. Atenció, avui es farà la sessió número 2, que tractarà sobre els aspectes jurídics i legals a càrrec de Bet Urfila i Susana Huertes. En aquesta sessió es reflexionarà sobre els dubtes i les preguntes més freqüents a l'hora de desenvolupar un projecte cultural. Què em suposa tenir els meus actors contractats? Què és i com faig una factura? Un tiquet és una factura i em servirà per la justificació. L'IVA representa un cost per mi i el meu projecte. I la llegenda dels 3.000 euros. La setmana que ve es faran dues sessions més. Per més informació podeu adreçar-vos a la 9 b al carrer d'Honduras número 28, de 4 a 8 del vespre el del curs són 65 euros i si voleu més informació i inscriure-vos formació arroba nauibanou amb edoble.com Molt bé, i anem ja tancant el que és el nostre programa, el nostre primer repàs de notícies en aquest programa i ara el que us hem de dir és que avui és l'últim dia per poder gaudir de Nus Màscares Marx, una exposició que es realitza precisament a la Nau nauibanouf la Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins avui una exposició de fotografia a càrrec de José Rubio Rodríguez. Les fotografies que formen aquesta col·lecció es mouen per tres eixos principals, nus, màscares i marcs. A D'una banda, els nus, cossos parcialment nus a la majoria d'ocasions, de proporcions normals i desproveïts, de provocacions eròtiques. Per l'altra banda, les màscares. Un símil si amb les pròpies màscares de Photoshop, ja que fan la mateixa funció i oculten part de la imatge per donar èmfasi o millorar-ne la resta. Màscares que en l'era analògica de la fotografia, en els laboratoris fotogràfics, es realitzaven amb diferents materials, però molt sovint amb cardolina. Per als antropòlegs, els rostres són ornaments fisiològics que transmeten una valuosa informació a tots els que els envolten. Mirem de representar nous i provocadors retrats amb tècniques de manipulació mitjançant ordinador, el retoc i el fotomuntatge, tot i que no sempre s'utilitzen. Es qüestiona la idea d'una identitat fixa de la cara com el reflex de l'ànima, del que construeix la bellesa de la fe en una absoluta veritat fotogràfica, i també es posa èmfasi també al que està a la vista i no en allò que està ocult. En observar aquests retrats eh, podem constatar que la cara oculta després de la màscara deixa de donar-nos informació, s'ha donat la volta a la truita i es descobreix que en realitat les persones espiades som nosaltres i que no podem opinar res sobre la cara de la persona de la fotografia. Doncs això és el que fa a les màscares. Per tant, avui, últim dia, tornem a dir-nos màscares marcs a una exposició de l'Annau Ibanov. Parlem dels marcs. Un petit homenatge al lliure, al vidre del fotògraf que de forma mental, magistral i intuitiva selecciona per a nosaltres dins d'un marc imaginari una petita porció de vegades del total de la imatge que té al seu davant. Doncs per més informació podeu adreçar-vos a www.fotosagrera.es i dir-vos doncs, que aquesta exposició té l'entrada totalment gratuïta. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui i el que farem tot seguit serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem amb més informació. Fins ara! de Sant Pere de Vianya. Si la nana t'a robat una fresca matinada, si la t'a trobat a la cuina que es calçava. Gran tristesa tinc al cor, jo no sé com és d'entrada.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tenim a l'altra banda del fil telefònic el Sr. José María López Piñuan, que pertany a l'Associació de Veïns d'Aquí de la Trinitat Vella. Molt bons dies. Hola, bons dies. Pues nos gustaría que nos informaras de què és lo que se dijo ayer del Pla Integral de la Trinitat Vella, perquè ayer hubo un plenari bastante important per lo, lo que són els nostres veïns, no? Sí, correcte, a veure, ayer en el plenari pues se trató de una serie de, de temas relacionados con el distrito y dentro uh -huh. del ámbito de dignidad uh -huh. había una interposición del Grupo Socialista en la cual se pedía lo que hasta ahora siempre ha pedido el Grupo Socialista que eh, el plan integral actual que, que el gobierno del distrito nos presentó uh -huh. pues se tirara atrás y se redifindiera re de nuevo y, y bueno, en ello se contemplaba pues una serie de puntos que ellas reivindican Uh -huh. eh, como es un plenario bueno, de posición política los, los partidos políticos en, en, entre ellos se, se, se responden a, al mismo y uh -huh. bueno, pues aparentemente el gobierno actual pues, sí. el de Unión, que es el que de, está en sí, que es quien eh, manda. Está, sí. está en el distrito uh -huh. pues alega de que, el, de que el plan integral actual bueno, perdón, también se me alcanza de decir que dentro de, de, de toda esta revisión, uno de los motivos que, que se alegan es pues que a ver, es por parte del grupo que no se contempla ninguna partida presupuestaria, ni ningún inicio del mismo uh -huh. y, bueno, fechas concretas de, de puesta en marcha. Yeah. Me he vuelto para acá para hacerte un poquito de historia, no sé si ya quizás me estoy enrollando un poco, uh -huh. un poco demasiado. Bueno, lo que te decía es que con el grupo actual se tienen en cuenta en su día cuando este proyecto se presentó eh, que se había publicado republicado la prensa pues uh -huh. en bolas asociaciones de vecinos eh, pidiendo disculpas sí. que todo esto no se había hecho con el ánimo de nortevel bueno, y de merecer especial al barrio, uh -huh. que reconocían que había sido una equivocación, no haberlo comentado que fuera una copia de otro que se había mm, llevado uh -huh. a cabo en ...en un colesio, una barriada de Tarragona... ...en fin, entramos en una discusión... ...bueno, como, como entidad y asociación... Uh -huh. ...decidimos el común acuerdo pues que... ...bueno, para avanzar en el, en el territorio... Uh -huh. ...en el territorio, digo, la problemática... ...pues de, de tirarlo adelante... ...sí, siempre y cuando pues aceptarán... ...proposiciones, ideas y modificaciones... ...de cualquier tipo, cosa que hasta ahora... ...en las dos operaciones que hemos hecho... ...pues sí, ese, ese apartado... Se, se, se, se, ha, ...se ha quedado abierto bien claro... O sea, quiero decir con ello de que como asociación de vecinos decidimos mmm, a ver adoptar por la postura más rápida eh, que es lo que queríamos que, que nos necesitaba más que era tirar por, pues, por, por la línea del medio y era intentar empezar a trabajar lo más rápido posible porque queríamos que era un plan inter, integral en, uh -huh. o sea que como área nos interesa que se llegue a cabo evidentemente uh -huh. sí. y esa es nuestra postura o sea nuestra postura que le hicimos al distrito el, lo que te, ahora te comento es que el partido político actual pues alegó que, que de momento no hay reconocen que no hay fecha de inicio y fecha final porque es un proyecto abierto que se, que se está empezando y se va a dar más nosotros sabemos que hay una partida final de 30.000 euros ya uh -huh. eso sí que se reconoce tampoco sí. sabemos en qué se van a emplear pero bueno, te vuelvo a decir que que Eh, Todas estas son mesas de trabajo que le están montando y que, evidentemente, como como entidad nos interesa esclarecer y participar lo más rápido que se y sacar el mejor provecho de esas partidas económicas. Claro. Sí, porque lo que recordamos es que antes de antes del verano ¿Sí? salió el señor Xavier Trías y dijo que la Trinidad Bella era una prioridad. ¿no? Correcto, sí, sí, esto lo reconoce todo el distrito porque es eh, el gobierno actual se pregunta se pregunta uh -huh. que en una barriada que se ha hecho un plan de barrios como el que se ha hecho que se, que se han gastado 17 millones en unas mejoras sustanciales que se aprecian en cualquier ámbito no porque sólo hay que mudarrse por el barrio para ver pues, que disponemos de una biblioteca de un nuevo moratorio hacen uh -huh. todo lo que la ley de barris contemplaba. Uh -huh. pero pero que también reconocen y les preocupa y les preocupan que que un barrio que se ha hecho esta insión y estas mejoras claro. no estoy satisfechos uh -huh. que hay mucho hay mucho malestar en muchas cosas a nivel social no uh -huh. o sea, de todo la toca un tema como te puedo tocar mucho uh -huh. y como supongo que conoces el barrio sí, sí. Eh, pues el in y el, el, el inciismo existente en, en según qué zonas aparte partir ya de, del superado trance antidro que que como sabes también se, se generó una gran polémica, ¿no? Sí. O a sea, ellos, a todo esto, lo que te decía, es que les preocupa que, que no haya un... Ya, no se entiende orgulloso de, de ser y vivir de la Trinidad, que parece uh -huh. ser que los vecinos en encuestas le, le han transmitido al ayuntamiento. De ahí, eso ha dado pie, y entre la exigencia nuestra, de que hay zonas muy degradadas del barrio, pues para que nombrarte la zona de la, de la cárcel y todo sí. el perímetro que que es conocido como la zona cero, pues que está muy degradada y que hay mucho malestar, hay mucho incivismo, en fin, se, me, se nos está, está formando una serie de problemáticas que el ayuntamiento sabe porque se nos hemos transmitido y supongo que por eso han decidido dar el, el primer paso de, de tirar en marcha el Padebarre. Uh -huh, yeah. Por lo tanto, tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa con el plan integral de la Trinidad Bella. Correcto, a ver, eh, también tengo que decirte de que aquí en el Centro Cívico, el director del proyecto a nivel, eh, vamos a decir, jerárquico, a parte del político, pues está el señor Pedro Gómez, Ajá. que ya tiene él tiene la potestad y supongo que, sí. que será el de, bueno es el director de, del proyecto, eh, está trabajando ya porque recopila datos y, y recoge opiniones y malestares, en fin, tiene unos censos considerables de problemas y de, y de formas de aplicar, que supongo que con la participación de todas las entidades, sobre todo, pues se puede llevar a cabo y mejorar. O sea, otra cosa que se me ha olvidado decir, y desde aquí, desde los medios de comunicación de nuestro barrio, uh -huh. pues eh, pedir una implicación uh -huh. general general a todas las entidades, porque porque sería muy bueno que todo el mundo se involucrara a nivel de entidad, ¿no? o sea, a nivel participativo de ciudadanía, supongo que es más difícil porque todo el mundo tiene su día a día, pero como a nivel de entidad ya ya están, en, ya están informadas de lo que de lo que va a ser el Plan Integral sería bueno que participaran. ¿De qué forma pueden participar los vecinos de este Plan Integral? ¿Perdona? No te he entendido ¿De qué, bien. ¿De qué forma pueden participar? No, en hombre, este... A ver, se van a abrir unas mesas de trabajo eh, que, que están abiertas uh -huh. para cualquier tipo de vecino. O sea Dentro de la asociación de vecinos ...está o sea está plasmado esa petición... ...que cuando se monten esas, esas mesas... Sí. Eh, ...haya participación vecinal... ...política y de todo tipo... ...y asociativa, claro. Uh -huh. O sea que lo que se recomendaría... ...es que la gente que quiera participar... ...en, en el barrio, en el plan de... En, ...en la reforma de este plan... ...sí, sí, sí, sí pues, a lo mejor, ¿no? vamos a ver... Sí, ...claro, sí. Que, que se acerquen a las entidades... De, ...del barrio de la Trinidad Bella... ...efectivamente, sí, lo que te decía... Sí, ...es pues, que también está el canal de... De, del señor Pedro Gómez, que es en el Centro Cívico, que si le, eh, alguien le hace llegar por escrito una mejora y, eh, y la considera adecuada y la conse y se consensúa, uh -huh. pues supongo que será bien recibida. Espero que sí, vamos. Pero bueno, aún así, luego cuando se ponen mesas de seguimiento y reuniones, uh -huh. y lo que pedimos es que haya la máxima participación y que no se niegue ninguna posibilidad a nadie. De acuerdo pues esperemos que sea así, que la gente se implique cuanto más mejor para hacer sí. una mejora de todo sí, el barrio. Sí. Sí, bueno, es lo que te volvía a remarcar. Yo creo que como está la situación hoy en día, pues eh, el barrio está soportando pues una, una crisis más profunda de lo que parece uh -huh. y eso se pues, genera en situaciones muy desagradables que vemos por la calle, en viviendas y tal. Y inseguridad por todo por toda una serie de problemas que conlleva, eh, ¿sí? en fin, uh -huh. tiene que ser más llevadero, ¿no? Claro. Bueno, pues seguiremos hablando más adelante de qué es lo vale. que pasa en la Trinidad Bella. Muy bien, de acuerdo. No, no sé si tienes alguna pregunta más hacerme o yo te puedo contestar. No, todo muy, muy correcto. Muy bien. <ríe> Venga. Vale. Pues gracias muchísimas por, gracias, gracias por José allá. María. Ante cualquier, ante cualquier duda en la asociación de vecinos se pot explicar cualquier cosa a cualquier vecino. Gracias. Eh? Muchísimas gracias. Adiós. Bones días. Molt bé, doncs acabem de parlar amb el Sr. José María López Pijuan, que pertany a l'associació de veïns d'aquí de la Trinitat Vella. Sembla que ahir en el ple de districte es va parlar d'aquest pla integral de la Trinitat Vella que ha va donar doncs, una, nova, una nova forma de ser del nostre barri. Ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè, tal i com dèiem, en començar el nostre programa d'avui, avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental i això es realitzarà amb un segon cicle de cinema i salut mental, del qual d'aquí doncs, una estona us en farem 5 cèntims. Fem una pausa, tornem tot seguit amb més informació. He vist una llum que t'envolta però tu no la veus. La sona, és l'embol. La... Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs com us dèiem, avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental i això es realitzarà doncs, una activitat aquí als nostres barris, com és aquest segon cicle de Cinema i Salut Mental que té la voluntat doncs, de seguir construint diàlegs al voltant de la salut de tots aquí a, a Sant Andreu. Doncs volem parlar amb una persona que divendres passat vam tenir aquí en aquesta emissora i, per tant, doncs, creiem doncs, que val la pena parlar amb ella d'aquest tema. És la senyora Gràcia Ferrer. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica perquè la gent té tanta por davant d'una persona que té la salut mental, no? que té alguna malaltia mental. La gent té por perquè és una cosa que no s'entén, perquè encara a vegades no es considera una malaltia, sinó que es diu que aquestes persones són raros, i que, clar, com que ens pot passar a tothom, la gent tenim por. La gent té por perquè s'assembla molt a nosaltres. No es veu la malaltia i no saps massa bé què els hi passa, i, i això produeix doncs, aquesta desconfiança. Uh -huh. Perquè, clar, a veure, una persona a, a, a simple vista no es veu si té una malaltia mental o no, no? Exacte, no es veu, i llavors doncs, l'altra cosa és l'estigma no? que, que estem parlant aquests dies, uh -huh. que posem al damunt de la gent, que si els malalts mentals se li van posant etiquetes de que si són perillosos, de... que si són no sé què, i que tot això no és veritat. Uh -huh. Llavors doncs, encara fa més respecte, és, és, és aquest, el sobretot. Uh -huh. Perquè, a veure, suposadament una persona que té una malaltia mental, si pren la medicació que li correspon, doncs pot, pot uh, realitzar una vida totalment normal, no? Oh, clar, i a més a més doncs, pots realitzar una vida normal i treballar i fer el que fa l'altra gent i molta gent doncs, té un problema, té un trastorn, uh -huh. es preen la medicació una temporada i moltíssima gent se li pot treure la medicació i, i, i, i està bé, està bé uh -huh. com està tothom. O, o no bé, que pot tenir un altre problema, una altra malaltia, un problema a les tomes, uh -huh. a les cames, on sigui. Mhm. Uh -huh. Perquè podem dir que una persona que té una malaltia mental és un discapacitat? Hi han malalties mentals que sí que discapaciten, eh? que uh -huh. porten a una discapacitació. Perquè pensem doncs, que tenim, doncs, a vegades, amb una malaltia mental, Sí la depressió, que és la més corrent, diguem, que dona, impedeix fer coses de la vida diària, perquè dona doncs, una apatia, unes poques ganes, la gent s'està sent molt malament, uh -huh. no té forces, llavors la no pot treballar, llavors parlem amb altres problemes més de tipus d'un doncs, trastorn esquizofrènic que també hi doncs també donen a doncs, la malaltia mateixa o la medicació que, que se'ls dona uh -huh. donen, poden donar problemes eh, per, això, per, per fer les coses que fem eh, dia a dia, doncs de sortir, d'agafar el bus o el metro eh, d'anar a comprar, de, ser, de, de tenir cura de si mateix, tot això a vegades és dificultat per tant sí que a vegades doncs, produeix una discapacitat, uh -huh. a vegades, no sempre perquè com a psicòloga has tingut la possibilitat de tractar amb... Que soc metgessa, eh? Soc psiquiatra. A psiquiatra. Soc veus, psiquiatra, veus? Doncs encara millor, <ríe> en aquest sentit. Doncs sí, com a psiquiatra, quina experiència has pogut tenir amb, amb gent que tingui aquest tipus de malaltia? Home havia fa 25 anys que em dedico a això, per tant he tingut de tots tipus de gent doncs de que uh -huh. tenen un trastorn i que van tenen evolucions fantàstiques i molt bones, de gent dir costa molt a sortir-se i de gent doncs de que queda tenen problemes pel resta de la seva vida. Uh -huh. i ara tot el que passa és que és una feina que no hem de fer només els metges ni els psicòlegs. Uh -huh. Uh -huh. És qüestió de, de, de donar suport a les persones, però a nivell familiar, però també, uh -huh. sobretot, a nivell social i a nivell comunitari. Uh -huh. Et donaré un exemple. Aquest matí llegia una enquesta que ha sortit recentment uh -huh. en què un 30% de la gent, de la, la gent del carrer, uh, no entrevistarien per una feina a una persona amb un, un trastorn ja ni els entrevistarien, molt, de dir, doncs, és aquesta por que parlaves tu al principi, sí. això és una de les coses que, de... Escolten, almenys a l'entrevista, tothom hi té dret, no? Tinguin uh -huh. una malaltia vagin amb cadira de rodes o, o tinguin, un, no sé, una altra cosa. Per tant, el que podríem fer és sumar esforços, tota la societat, i, i que la gent doncs, que tinguin aquest tipus de malaltia, doncs que sigui acceptada com a persona, no almenys? Exacte, que sí, com a persona, com un altre més, un uh -huh. més, uh -huh. no són diferents. Perquè... És problema, però no són diferents. Perquè els malalts mentals també voten. Exactament, <ríe> o sigui... exactament els mentals també voten. Sí, però que... no hi pensem, això no s'hi pensa. Uh -huh. Clar, és que possiblement doncs, tinguis una persona amb, amb alguna malaltia mental al costat i tu no ho puguis saber, no? Això pot passar. Sí, sí, sí, això pot passar. I, I és un dels grans problemes, que la gent costa molt. Uh, parlant de l'estigma de, dels malalts mentals, i l'altre dia aquí al programa deia que els psiquiatres som els metges més estigmatitzats. Uh -huh. A ningú li costa dir, me'n vaig al traumatòleg, com em vaig a veure doncs, el digestòleg. Uh -huh. Per dir, me'n vaig a veure al psiquiatre, doncs costa molt. I aquest uh -huh. és el primer problema, que la gent no acudeix a demanar ajuda, uh, tenen problemes, i ja me'n sortiré... Les coses de la ment a vegades ens sembla que amb voluntat i amb ganes ja si ens en sortirem. Pues, uh -huh. Si és una malaltia, és una malaltia. I uh -huh. això ho tractem doncs, els metges, els psicòlegs, la gent especialitzada en aquest tema. Uh -huh. Per això a vegades s'enganxen les malalties o els trastorns quan ja ha passat molt temps, quan ja costa molt més d'arreglar-ho. Per tant, doncs, eh, el que s'hauria de fer és treure'ns aquesta por de sobre i tractar-los com, com el que són, no? com, com a persones. Com a sí. persones, i tant, i tant, mm. tant. D'acord. I acudir al metge, i si no es vol anar a l'especialista d'entrada, doncs que es consulti amb el metge de capçalera, que per això els metges de capçalera ens molt d'aquestes coses. Mm -hmm. Perquè com, com una persona que té, bueno, com una persona que en un principi, doncs, eh, Bé, bueno, és persona. Com es dona compte que té un tipus de malaltia mental? Com dius? Que no que com, sense, eh? com una persona es pot donar compte que té una, una malaltia mental? Doncs quan està angoixat més del compte, quan està més pris del compte, quan ja no, no pot fer una sèrie de coses o quan doncs, té doncs, algunes idees doncs, que, que s'obsessiona o que s'imagina coses o que està això, o més petit mm. del compte o més barat del compte, que fa coses que dius, ostres, aquesta persona està, està passant de voltes, no? això pot mm. ser un altre tipus. És que el ventall de trastorns mentals va d'una punta a l'altra. N'hi ha mm. molt, des, això, des de la depressió fins al que en diem els estats maníacs, que és mm. l'estat d'excitació exagerada. Mm -hmm. Jo penso que, clar, a vegades, si s'explica Almenys s'hi de pensar, s'ha de poder sospitar que puc tenir un problema i, i després confirmar-ho amb, amb un especialista, amb un metge de capçalera que et pugui dir si sí, sí, pues hi ha un problema i Clar. que es pot tractar. L'important és que es tractar i que uh -huh. no és el mateix ara que fa 50 anys enrere. Les, els medicaments que tenim ara són molt bons, no donen uh -huh. els efectes secundaris que donaven abans i a vegades no es no necessita ni medicament, però amb una teràpia amb un suport, etc, doncs es pot arreglar moltes coses. Uh -huh, D'acord. O sigui, que és més fàcil que s'adonin de que tens una malaltia mental un familiar que no pas un mateix. A vegades sí, a vegades, sí, a vegades un mateix no s'ho no veu, no s'ho uh -huh. veu. I, en canvi la família veu que aquesta persona no està bé, no està bé, no està bé, uh -huh. I, sí, i tant. D'acord. Molt bé, doncs avui comemorem aquest Dia Mundial de la Salut Mental en què es realitzaran doncs, diferents activitats arreu de, de Catalunya i esperem doncs, que els malalts mentals en algun dia doncs, tinguin la possibilitat de ser tractats com a, com a persones només en, en el moment en què et coneixes. Clar. Exacte. Mm. Tant de un bon dia no hagin de celebrar el dia mundial de la salut mental perquè doncs sí. ja, dir que ja hem passat uh, més enllà, que ja no, no hi ha tots aquests problemes i que s'han normalitzat. D'acord. Molt bé, doncs gràcies Ferrer, psiquiatre, moltíssimes gràcies per avui, avui acortar-te els nostres micròfons. Gràcies a vosaltres, és un plaer. D'acord, doncs moltes gràcies. Fins una altra. Fins una altra. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Encara ens queda alguna cosa per comentar-vos, però això ho farem després d'aquesta petita pausa, escoltem una mica de música i tornem.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 Be seen Pro Passen la so Cora surta la foscor Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí. El projecte d'Ateneu Popular de la Federació d'Entitats L'Harmonia es va crear l'any 2006, després de l'adquisició de la norma recinta fabril de la Fabra i Coats per part de l'Ajuntament de Barcelona. I precisament ahir doncs, es va realitzar aquest plenari de districte del qual us en parlàvem abans i doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic una persona molt relacionada amb el que és l'harmonia, com és el senyor Alberto Aquilloé. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis, des del vostre punt de vista, com veu veure el, el tema de l'harmonia ahir en aquest plenari? Bé, doncs bé, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de continuar la, la feina endavant i aviam si, si, tot, si tot continua com fins ara. I en aquesta línia vam veure els grups municipals molt predisposats uh -huh. i molt, molt en la línia constructiva i positiva que ens havia agradat veure al centre i, uh -huh. i bueno, ja dic, amb, amb il·lusió i amb ganes perquè nosaltres el que tenim aquí apuntat en constància, doncs és que a l'anterior, govern municipal, del Partit dels Socialistes, van estar a punt d'assignar un paper amb vosaltres per, sí. per tirar endavant, eh, perquè vosaltres tiresiu endavant el tema de l'harmonia. Finalment, donc aquesta signatura no va ser possible i ara doncs ens trobem en un altre moment? No? Efectivament. Eh, a finals del mandat passat del govern municipal anterior va, bueno, vam estar en converses amb l'anterior equip de govern eh, uh -huh. per signar com un document de compromís. Eh, bueno, això ja va arribar una mica tard, el partit dels socialistes no ho tenien del tot, del tot massa massa clar i hi bueno, ja van haver -hi uns moments d'incerteses i de manera que no vam arribar a temps eh, amb la finalització de la legislatura anterior a signar aquest document de compromís. Uh -huh. I llavors hem arribat amb, amb aquesta nova legislatura en què bueno, ens han, per una banda ens han sorprès una mica perquè hem presentat una proposició, que és la, la que es votava ahir en el plenari del districte eh, donant-nos un, recol, un recolzament i d'alguna manera reconeixent-nos com a com els interlocutors o com, el, com, o com la part bueno, afectada no? o, uh -huh. en, el, en, el, en el tema aquest del, del procés del casal de barri uh -huh. bueno, i, ja dic nosaltres esperàvem que, que la proposició fos en vista per tots els grups municipals perquè uh -huh. la, les converses que havíem tingut informalment al llarg d'aquests últims sis anys tots sempre havíem estat en un to cordial i correcta i ja dic, i constructiu i de fet va ser així perquè la, la votació va ser positiva a tots els grups exceptu del grup popular del partit popular per, penso que per una qüestió que se'ns escapa a nosaltres de les mans eh? uh -huh. que no, que, que, bueno, per, per intrinculir-se aquests polítics que nosaltres amb això tampoc no, no hi entrarem no? Uh -huh. Però nosaltres el que tenim constància és que dins l'harmonia hi ha els Diables, hi ha el Col·lectiu Cultural de Cinema Popular, el Saja Andreu, després sí. el Pachamamà, la Joventut Obrera Cristiana. déu nhi no?, la quantitat d'entitats de, que hi ha dins de l'harmonia. Doncs pues sí, ara mateix en som 14, uh -huh. eh? i això després d'un procés de desgast de 6 anys, déu-n'hi-do, eh? perquè uh -huh. clar, costa molt mantenir una línia de treball de, de, clar, de tants anys i més quan no, no pots oferir res a, a, als teus associats o a, a la gent de la teva entitat perquè és, és treballar sempre sobre hipòtesis de futur, no? Vull dir, uh -huh. Que, que ten, penso, eh, molt de mèrit d'una federació d'entitats de segon grau sense un espai per treballar i parlant sempre d'un futur equipament que mai no queda clar Uh -huh. si s'acabarà, no s'acabarà, quan s'acabarà, eh, qui portarà la gestió, com serà, doncs que continuï treballant després de, de 6-7 anys. Sempre, no? uh -huh. I tot i així ja dic, mantenim encara 14 entitats al més diverses, no? pues, eh, moltes de caire juvenil, de caire cultural, uh -huh. eh, eh, bueno, pues això, des de cooperatives de consum de productes ecològics, fins a això colles de diables, gent del món del teatre, de la arts... Uh -huh. Eh? Una, una miqueta de, del sector social una mica de tot mm? Llavors a partir d'ara que és el que s'ha de fer per tirar endavant a, amb l'harmonia? Bé, nosaltres continuarem en la mateixa línia de treball que, que hem portat fins ara pues, per una banda una via oberta de diàleg amb els responsables municipals de, per, per intentar aconseguir que quan s'acabin les obres d'una uh -huh. vegada ja que tot sembla indicar que serà en un pla de sis mesos, una mica més, uh -huh. i tal, pues, que quan surti a concurs pues, la, la gestió pues, que, que la podem portar nosaltres. Uh -huh. eh? I, perquè, fet ja estem treballant amb, el, pues, no sé, amb moltes coses, hem treballat eh, fins i tot amb els plànols de l'edifici, no? i uh -huh. pues, adaptar-los a la realitat de, de la demanda actual i previsiblement eh? uh -huh. futura de, de les entitats i de, i de la gent de, de, del, del poble de Sant Andreu. I per l'altra banda continuarem fent activitats i presents al carrer el proper dissabte 20 d'octubre al matí i serem a la plaça de Pomera recollint signatures de recolçament al nostre projecte. I després ja estem preparant la calçotada d'enguany. Igual que cada any fem una calçotada cap al febrer o al març que té un èxit que uh -huh. és un acte ja d'aquests eh que s'està convertint en un en un clàssic de Sant Andreu i, uh -huh. i si no recordo malament a la memòria està prevista per el 17 de març. Uh -huh. eh, si en treu a la nostra al nostre blog eh, ja tenim fotos dels calçots com estan creixent els socs ecològics del, del Prat, eh, que s'està es, sí, sí. cuidant al pagès. Eh, vull dir, continuarem fent coses de carrer per per uh -huh per tenir la presència viva, ja que no tenim l'edifici, encara no tenim el, el, el lloc, mm. però, no, a, pues, al jardinets de Can Fabra o, o, allà, o allà on puguem. Molt bé. Esperem doncs, que aquest recinte febril de febrer i Coat doncs, pugui acollir algun dia ben, avi ben aviat doncs, a, a la Federació d'Entitats de l'Harmònia, oi? Pues sí, esperem, perquè ja és una cosa que ve molt. També diem, de, de fa molts anys, i sempre diem ah, això sembla que ja, això ja està, això ja... ja, ja". Bueno, L'última mala notícia és que la, una de les empreses que feia obres a l'edifici del Casa de Barros va fer fallida, per tant ha hagut de tornar, ha hagut de tornar a sortir a concurs i eh, ha hagut d'agafar una altra empresa per continuar les obres que van quedar pendents, i això i en, i en, i en aquesta batalla estem de fa sis anys, no però... Sí, esperem que ara ja la cosa no, no trigui massa perquè també ens posa una mica dels nervis veure que s'inauguren tots els edificis en el recinte de la Fabra i Coats, no? i l'últim va ser la inauguració de la Fàbrica de Creació, que nosaltres tenim, tenim molts punts en comú amb ells i fem molt de, de fet, ens estem trobant en les reunions ara mateixos d'harmonia i això les estem fent allà a la Fàbrica de Creació, per tant que tenim molt bona sintonia amb ells, però el fet de... De, que, de veure que tothom està inaugurant allà, tothom té, té local i nosaltres encara continuem després de tants uh. anys i després de tanta feina i tantes hores invertides, doncs pues també ens posa ja una miqueta dels nervis, no? Clar. Uh -huh. Molt bé, doncs uh, el que no cal perdre en cap moment és l'esperança. No, no, no, mira, ja, ja arribats a aquest punt, vull dir, si hem aguantat sis anys, ara ja no vindrà sis mesos, eh? Clar. Per tant, eh, si hem demostrat que podíem mantenir viva una federació d'entitats d'aquesta de segon grau, que per cert és l'única que hi ha a, a Sant Andreu en el, en el sector, de, almenys de la cultura i del lleure, per tant, eh, si l'hem mantingut sis anys, jo no crec que, que, que ara, jo que sé, perdem l'esperança uh -huh. quan ja es veuen quan ja veu al final tan proper, no? Sí. Uh -huh. D'acord, doncs, Alberto aquí Quilloé, moltíssimes gràcies per avui acostar-nos a aquesta informació i esperem doncs, que vagi tot molt bé. Doncs, molta gràcies a vosaltres i esperem veure-us a properes convocatòries que fem, doncs, pues, això, calçotades, festes de primavera i, mm. i, o a la inauguració del que sigui abans, o a la inauguració del futur casal de barri. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Vinga. Doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, però atenció perquè, com dic sempre, agafeu llapis i paper perquè segurament alguna de les activitats o algun dels actes que us comentarem tot seguit, doncs, eh, igual us agraden i val la pena doncs, que us, us hi acosteu. Pausa i tornem. Dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Ui, ara. Doncs ha arribat a aquest punt. Nosaltres el que fem ara mateix és agafar la recta final del nostre programa i eh, el que us dèiem, apunteu alguna de les activitats que us comentarem tot seguit. Comencem parlant de l'aplicació Mural Desplaçada uh, Coixinet 1, dos punts, creixement exponencial al Centre Cívic de Sant Andreu. Un projecte de Núria Güell, un, que va guanyar, entre d'altres, el concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablancas 2010. És una exposició que es fa al Centre Cívic de Sant Andreu fins al 14 d'octubre. Doncs el projecte es basa en el concepte d'ètica bancària que apliquen la majoria de bancs privats, on l'important és generar beneficis obviant els danys socials ocasionats, principi que sorgeix de la dependència per part del sistema monetari actual del creixement accelerat perpètu. El projecte genera valor d'un valor potencial, estratègia que aludeix al concepte d'especulació i inflació que conforma el nucli fonamental de l'activitat financera i del negoci de l'art. Doncs ja sabeu, si voleu saber coses sobre economia i art, doncs el que heu de fer és acostar-vos aquests dies al Centre Cívic de Sant Andreu. I ara parlem d'una entitat que celebra el seu desè aniversari, ja és que ja es farà en els propers dies la presentació del DVD del 10è aniversari del grup de pintors de Sant Andreu. La sala d'actes del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà dilluns, 15 d'octubre, a les 7 de la tarda, la presentació d'un DVD que recull totes les vivències d'aquests anys d'existència, i és que el grup pintors de Sant Andreu vol acabar l'any del seu 10 è aniversari amb un record per tothom. Doncs la duració aproximada d'aquest DVD és de 60 minuts, l'entrada totalment gratuïta. I ara parlem de l'edifici de Can Fabra, que acollirà l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sant Andreu. L'edifici de Can Fabra, que es troba dins del recinte industrial de Fabricots, acollirà l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sant Andreu a partir del primer... proper mes de novembre. La nova sou tindrà 258 metres quadrats de superfície i millorarà l'espai que actualment hi ha a la plaça d'Orfila. Les obres per ubicar la nova Oficina d'Atenció Ciutadana a Can Fabra començaran el proper més, i d'aquesta manera es pretén posar fi a les llargues cues que es, fomenten, que es formen actualment a l'oficina de la plaça d'Orfila. A l'edifici de Can Fabra també s'hi troba el Centre Cultural Can Fabra i la Biblioteca Inàs Iglesias. Les obres que es faran a l'edifici també serviran per millorar ne l'accessibilitat. I més coses, no ens movem de Sant Andreu, no ens movem de Can Fabra. Parlem de les classes de grau superior del taller de músics que s'imparteixen al Centre Cultural Can Fabra. Sí, perquè els alumnes se'ls permet companyir els estudis teòrics i pràctics de jazz, música moderna i flamenc, amb més Comunitat. El nou centre de formació aposta també per les noves tecnologies i planeja engegar una modalitat educativa a distància a través de la xarxa. Amb els estudis de grau superior, els múl·lics obtenen una titulació equivalent a una carrera universitària. I hem de dir que la seu està situada a les golfes de l'edifici, té 1.300 metres quadrats, les instal·lacions ofereixen una vintena d'aules i un auditori. Més coses a comentar-vos, doncs el vial Bus-Bao per esponjar la C-58 s'obrirà el 26 d'octubre. El vial de dos carrils per busos i vehicles al d'ocupació, bus de la C-58 entre Ripollet i Barcelona, entrarà en funcionament el 26 d'octubre segons renunciat el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Racudé, coincidint amb la col·locació del penúltim dels 16 trams de viaducte que tindrà el vial d'alçada a la ciutat meridiana. Els dos carrils facilitaran la mobilitat als usuaris que utilitzen el transport públic o que viatgin en vehicles privats amb 3 o més ocupants. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui dir-vos que teniu dues, dues vies de contacte. Una és el nostre número de telèfon, que és el 933456454 al qual us podeu dirigir per fer-nos arribar qualsevol informació com també tenim el nostre mail que és informatius arroba Doncs donar les gràcies a l'Ivan Ibáñez i al Carlos Gasull per haver participat avui en el nostre programa i el que fem és emplaçar-vos en principi per demà. Esperem que demà puguem tenir programa. Així que el que fem ara mateix doncs marxar i desitjar-vos que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.